Kniha 5.17. Vasišta pokračoval. O Rámo, ti, kterým se podařilo dostat za vědomí těla, jsou mimo všechna slova a popisy. Proto ti popíšu povahu těch, kteří jsou osvobozeni za života. Přání, které vznikne v běhu přirozeného fungování a je prosté jakéhokoliv chtění, to je přání osvobozeného mudrce zatímco touha svázaná s chtěním a toužením po vnějších objektech vede k omezení. Jakmile vnitru jedince ustanou představy založené na pocitu ega, pak pozornost, jež je sama přirozeně nasměrována, je přirozeností osvobozeného mudrce. Toužení svázané s vnějšími objekty naopak vede k omezení. Přání, jež není svázáno s objekty a je prosté chtění, Znamená osvobození. Přání, které existuje, ještě než je navázáno spojení s vnějšími objekty, existuje jednou provždy. Je přirozené, tudíž osvobozené od nečistot a prosté utrpení. Takové přání moudří lidé označují jako přání osvobozené od omezení. Když se v jedinci objeví chtění, to chci mít, vznikne nečistota. Takového chtění by se měl moudrý člověk všemi prostředky za všech okolností vyvarovat. Oprosti se od tužeb vedoucích k omezení, ale oprosti se i od touhy po osvobození. Setrvej nepohnut jako klidné moře. Když víš, že se stáří a smrt skutečného já nijak nedotýkají, nenech se myšlenkami na ně zneklidňovat. Jakmile pochopíš, že veškerý svět je neskutečný, ztratí chtění svůj smysl. V člověku se objevuje jeden ze čtyř následujících pocitů. První jej jsem tělo zrozené ze svých rodičů. Druhý jsem nehmotný atomární princip oddělený od těla. Třetí jsem věčný princip, který je v každém ze všech rozličných pomíjivých objektů světa. A čtvrtý, já i svět jsme jako prostor čiré prázdno. První představa vede k omezení, ty další spějí ke svobodě. Touhy spojené s první představou způsobují omezení. Touhy doprovázející ostatní tři k omezení nevedou. Jakmile je tu pochopení, jsem já všech věcí, já veškerenstva. Pak člověk neupadne do omylů a trápení. Nejvyšší já je popisováno jako prázdno, podstata, májá, brahman, vědomí, šiva, puruša a tak dále. Jen to je skutečné, nic jiného neexistuje. Najdi své útočiště v pochopení nedvojnosti, neduality, neboť skutečnost není duální. Dění však vyžaduje dvojnost, proto se činnost odehrává ve zdánlivé dvojnosti. Nechce tvá podstata podílí na dvojnosti i nedvojnosti. Skutečnost není dvojností, neboť dělení je vytvořeno rozumem a myslí, ale není ani jednotou, neboť představa jednoty vznikla jen jako protiklad k dvojnosti. Když všechny pojmy a představy zmizí, přijde pochopení, že jedinou skutečností je neomezené vědomí.